Розділ другий. Філадельфія, п'ятниця, 21 лютого, 8.00. Трейсі Вітні вийшла з холу багатоквартирного будинку, де вона жила, в сірий, зі снігом дощ, який без перестанку лив на слизькі лімузини, що котилися вниз Маркет-стріт, і на покинутій забиті будинки, що тісняться кубкою в нетрях Північної Філадельфії. Дощ відмив лімузини і просачив вологою брудні сміттєві купи, що виросли перед будинками. Тресі Вітні йшла своєю звичайною дорогою на роботу. Вона йшла швидким кроком на схід Каштанової вулиці, до банку. Це було єдине можливе, що могло вберегти її від жахливої негоди. На ній був яскраво-жовтий плащ, чоботи, і жовтий капелюшок, який ледве утримував масу блискучого каштанового волосся. Їй нещодавно виповнилося 25 років. Обличчя Тресі живе, інтелігентне, з повними чуттєвими губами висвітлювали блискучі очі, які моментально змінювали колір від м'якого зеленого до темно-нефритового. Вона була срунка зі спортивною фігурою. Шкіра світилася від прозоро-білого до ніжно-рожевого відтінку, залежно від того, чи сердилась вона, хвилювалася, чи просто втомлювалася. Її мати якось так сказала їй. «Якщо чесно, дівчинко, іноді я не впізнаю тебе. Ти зібрала всі румби вітру». Зараз, коли Тресі йшла вулицею, люди посміхалися, бачачи, як світиться її обличчя від щастя. «Це непристойно». «Бути такою щасливою», – думала Трейсі Вітні. «Я виходжу заміж закоханого чоловіка і буду мати дитину від нього. Ну що тут скажеш?» Дійшовши до банку, Тресі глянула на годинник. «Вісім годин, двадцять хвилин. Двері Філадельфійського банку довіри та надії будуть відчинені для службовців ще за десять хвилин». Але Кларенс Десмонт, старший віце-президент, завідувач міжнародного відділу, вже зняв зовнішню сигналізацію і відчинив двері. Тресі із захопленням спостерігала за ранковим ритуалом. Вона стояла під дощем, чекаючи, коли Десмонт увійде до банку і зачинить за собою двері. У всьому світі банки оснащені хитромудрими системами захисту, і Філадельфійський банк довіри та надії не був винятком. Звичайний порядок ніколи не змінювався, за винятком сигналу безпеки, який змінювався щотижня. Сигналом цього тижня служили спущені на половину жалюзі, які вказували службовцям, які чекали зовні, що огляд пройшов безперечно показавши відсутність непроханих гостей, що сховалися в приміщенні і очікували можливості захопити заручників. Кларенс Десмонд перевірив умовальні, комори, підвал та сходи, що ведуть у сховище. Тільки коли він був цілком упевнений, що приміщення зовсім порожнє, жалюзі піднімалися, вказуючи, що все гаразд. Старший бухгалтер завжди першим із службовців входив до приміщення банку. Він мав займати місце поруч із сигналізацією, поки інші службовці перебували всередині. Потім наприкінці робочого дня він зачиняв за ними двері. Ровно о 8.30 Тресі Вітні увійшла до химерно оформленого холу разом зі своїми колегами – Зняла плащ, шапочку та гумові чоботи і прислухалася, посміхаючись про себе до коментарів щодо дощової погоди. «Цей жахливий вітер вирвав мою парасольку», пояснював той, хто говорив. «Я промок до кісток». «Я обігнав двох качок, що пливли Маркет-стріт», пожартував головний касир. Синоптики кажуть, що така сама погода очікується і наступного тижня. Трисі посміхнулася і вирушила працювати. Вона працювала у відділі переміщень. До передача грошей з одного банку до іншого і з однієї країни в іншу була тривалою, клопіткою процедурою, яка потребує заповнення численних форм і залежить від роботи Національного міжнародного поштового відомства – з веденням комп'ютерів ситуація різко змінилася, і величезні грошові маси могли рухатися блискавично. Робота Тресі полягала в миттєвому вилученні з комп'ютера інформації про гроші, що переміщуються, і розподіл їх в інші банки. Усі банківські угоди були у пам'яті комп'ютера і регулярно кодувалися задля унеможливлення недозволеного доступу. Щодня мільйони електронних доларів проходили через руки Трейсі. Це було захоплююче заняття стежити, як життєві сили живлять артерії бізнесу на всій земній кулі. І доти, поки Чарльз Стенхоуп III, навійшовши у життя Трейсі, банківська справа поглинала її цілком. Філадельфійський банк довіри та надії мав загальний міжнародний відділ тому заленчим було з ким обговорити ранкові події банківської діяльності. Це була захоплююча розмова. Дебора, головний бухгалтер, сказала, «Ми вже закрили 100 мільйонів доларів, дані у вигляді позики Туреччини». Мей Трентон, секретар віцепрезидента банку, конфіденційно сказала, на ранковому засіданні правління вирішено залучити нові кошти до Перу. Перший внесок становить близько 5 мільйонів доларів. Джон Крейтон, банковський фанатик, додав, «Я розумію, ми збираємося врятувати мексиканський 5-мільйонний пакет. Ці махінатори не заслуговують і наламаний цент». Цікаво, сказала Тресі задумливо, що країни, які нападають на Америку за її грошове орієнтування, завжди перші благають нас дати їм подзику. Це був предмет першої їхньої суперечки з Чарльзом. Тресі познайомилася з Чарльзом Стенхоупом III на фінансовому симпозіумі, де Чарльз виступав у якості гостя. Він заправляв справами інвестиційної фірми, що була заснована його дідусем, і ця компанія мала добрі стосунки з банком, в якому працювала Трейсі. Після докладу Чарльза Трейсі піднялася, не погодившись з його аналізом можливості стан третього світу сплатити приголомшливі суми, які вони зайняли в комерційних банках всього світу. Спочатку Чарлеза потішили, а потім і заінтригували палки аргументи чарівної молодої жінки, яка стояла перед ним. Їхня суперечка продовжилася під час обіду в старому ресторані «Букбіндері». На початку Чарльз Стенхоуп III не справив на тресі сильного враження, хоча вона й розуміла, що він – один із головних філадельфійських призів. Це був тридця... 30... Це був 35-річний, багатий і щасливий представник однієї з найстаріших родин Філадельфії. Зріст 5 футів 10 дюймів, з рідким волосом пісочного кольору, карими очима і строгими педантичними манерами. Такий він, думала Тресі, народжений багатим. І ніби читаючи її думки, Чарльз нахилився через стіл і сказав, «Мій батько вважає, що мене підмінили у пологовому будинку. Як? Я? Покитьки. Як з'ясувалася, я не думаю, що гроші – це все у світі. Але, будь ласка, ніколи не кажіть моєму батькові те, що я вам сказав. Це було так чарівно і невибагливо, що Тресі вкотре розтанула. Хотіла б я знати, як це – бути одруженою з таким, як він, одним із стовпів суспільства. На справу, яка зайняла у батька Тресі більшу частину життя, Стен Хоуп дивився з легкою усмішкою, як на забаву. Так, Стем Хоупи і Уїтні ніколи не змішаються, думала Трейсі. Олія та вода, Стен Хоупи це олія. Я веду себе як ідіотка поговорили про особисті особливості. Чоловік запросив мене пообідати, і я вирішила, що коли-небудь вийду за нього заміж. Так, скоріш за все, ми навіть ніколи більше не побачимось. Чарльз сказав: "Я сподіваюсь, завтра ви вільні, та пообідаєте зі мною". Треба сказати, що у Філадельфії було на що подивитися та чим зайнятися. У суботні вечори Тресі та Чарльз вирушали на балет або слухали філадельфійський оркестр під керуванням Рікардо Муті. Протягом тижня вони вивчали новий ринок та унікальні магазини на Сосаєс Хіл. Вони йшли, їли біштекси з сиром у кафе Просто неба біля Жано і обідали в кафе Рояль, одному з найдорожчих ресторанів Філадельфії. Вони бродили магазинами головної площі і захоплювалися філадельфійським художнім музеєм та музеєм родена. Тресі завмерла перед статуєю, мислителя. Вона поглянула на Чарльза і посміхнулася Це ти. Чарльза не приваблювали спортивні вправи, а Тресі із задоволенням займалася спортом тому що ранку щонеділі вона бігала під тюбцем увздовж Вест-Рівер-Драйв або вирушала на лижну прогулянку на Скулміл-Рівер. По суботах після обіду вона відвідувала заняття східними єдоноборствами і після години посиленого тренування, виснажена, але впіднесена монастриї, вона вирушала на побачення з Чарльзом до нього на квартиру. Він був гурманом і чудовим кухарем – Любив готувати всілякі екзотичні справи на кшалт марокканського бестила або гуо-бі-лі справи північного, кита... Страви північного Китаю, або тахін-де-поа – ацетрон для себе і Тресі. Чарліс був найточнішою особистістю з усіх, кого Тресі коли-небудь знала. Одного разу вона на 15 хвилин запізнилася на обід – на який збиралася піти з Чарльзом, і вечір був безповоротно зіпсований. Після цього вона дала за більше не спізнюватися. У Тресі був маленький досвід у сексі, але очевидним для неї стало, що Чарльз кохався точно так само, як він і жив, акуратно і дуже правильно – Одного разу Тресі вирішила бути сміливішою та оригінальнішою в ліжку і так шокувала Чарльза, що почала таємно запитувати себе, а чи не має вона сексуальних відхилень. Вагітність обрушилася на неї несподівано, і Тресі відчула себе невпевнено. Чарльз ніколи не торкався предмета одруження, і їй не хотілося, щоб він одружився виключно через дитину. Вона не знала, чи робити аборт, чи залишити дитину. Чи зможе вона виховати його одна без допомоги батька, і чи буде добре це для малюка. Одного вечора вона вирішила розповісти цю новину Чарльзу відразу після обіду. Вона вирішила приготувати щось смачненьке, для нього у себе вдома і нервувала та спалила усе блюдо поставивши перед ним підгоріле м'ясо із бобами вона повністю забула що заздалегідь підготувала промову геть чисто все забула і швидко випалила пробать Чарльз але я вагітна Запанувала мовчанка, що тривала так нестерпно довго, що Тресі готова була вже зруйнувати її. Як Чарльз сказав, «Звичайно ж, ми одружимося». Тресі відчула, як гора впала з влечей. «Я не хочу, щоб ти думав, що ти маєш на мені одружитися. Ти знаєш...» Він підняв руку, зупиняючи її. «Я хочу одружитися з тобою, Тресі». «Ти будеш чудовою дружиною!» А потім повільно додав. «Звісно, мої батьки трішки здивуються!» Він усміхнувся і поцілував її. Тресі тихо запитала. «Чому ж вони здивуються?» Чарльз зітхнув. «Дорога, боюся, ти не цілком усвідомлюєш, «Куди ти будеш допущена?» Стенхоупи завжди одружувалися, «Зверни увагу, я використовую цитату, з представниками з вищого привілевійованого стану Філадельфії». «І вони вже підібрали тобі дружину», – закінчила Тресі. Чарльз обійняв її. «Чорт забирай, це дурниця, вважається лише те, що вибрав я». П'ять хвилин до 9.00. Тресі відчула різницю у рівні шуму у банку. Службовці почали говорити швидше, рухатися швидше. Двері банку за п'ять хвилин відчиняться. І все має бути в повній готовності. Через вікно Тресі могла бачити клієнтів, що вишикувалися на тротуарі перед дверима банку і чекали під холодним дощем. Тресі спостерігала, як банківський служитель закінчив розподіляти свіжі банківські депозити та бланки по металевих тацях на шести столах, поставлених уздовж центрального проходу. Постійним клієнтам було видано депозитні чеки з персональним кодом знизу, тому що разу, коли депозит використовували, комп'ютер автоматично надходив необхідну суму. Інші клієнти приходили без своїх карток і мали заповнювати бланки. Служитель почав дивитись на годинник, який висів на стіні. І як тільки він показав 9.00, він підійшов до вхідних дверей і церемонно відкрив їх. Розпочався новий банківський день. У наступні кілька годин Тресі була надто зайнята роботою на комп'ютері, щоб думати про щось ще. Кожна грошова операція двічі перевірялася, щоб уникнути неправильного коду. Щойно сума надходила, вона вводила номер рахунку, суму та банк, куди ця сума направлялася. Кожен банк мав свій власний кодовий номер – всі рахунки були зібрані у особливий конфіденційний довідник, у якому місилися коди основних банків світу. Ранок швидко пролетів. Дрейсі вирішила використати обідній час, щоб упорядкувати зачіску, і обрала для цієї мети Ларрі Ботта. Це був дорогий перукар, але це того коштувало, бо Тресі вирішила постати перед батьками Чарльза якнайкраще – «Я маю зробити все, щоб сподобатися їм. Начхати, кого вони вибрали йому за дружину. Ніхто, окрім мене, не зможе зробити Чарльза щасливим». О 13.00, коли Тресі одягла плащ і чоботи, Кларенс Десмонт викликав її до себе в кабінет. Десмонт мав усі риси важливого керівника. Якби банку була потрібна комерційна реклама, то Десман повністю відповідав би світовим стандартам консервативно одягнений в Ореолі солідності та авторитету, викликаючи в стороній людині напади абсолютної довіри. Сідайте, тресі, сказав він. Так. Чудово, клієнти все ще займаються своїми справами. Десман приготувався сказати маленьку промову. Він глянув поверх письмового столу. «Як я розумію, ви і Чарльз Стеонхоп збираєтесь одружитися?» Трейсі була здивована. «Ми ще не оголошували про це. Як ви дізналися?» Десмонт усміхнувся. «Все, що стосується Стеонхопів, це для нас не новини. Ми щасливі за вас. Я сподіваюся, що ви повернетесь до нас працювати». Після медового місяця зрозуміла, нам би дуже не хотілося втратити вас. Ви – одна з найцінніших наших працівників. Ми з Чарльзом говорили про це і дійшли згоди, що я буду щасливішим, якщо продовжу працювати. Десмонт задоволено посміхнувся. Стендхоп та сини була однією з найважливіших інвестиційних фірм у фінансовому світі, і це було б чудовою родзинкою, якщо він зможе отримати їхнє виняткове ставлення до свого відділу. Він знову сів у крісло. Коли повернетеся з весільної подорожі, Тресі, вас очікує підвищення. По службових сходах – суттєве підвищення. О, дякую, відмінно. Вона знала, що заслужила це, відчувала, і гордість переповнила її. Скоріше б вечір, щоб розповісти Чарльзу. Чарльз Стенхоуп старший жив у значному старому особняку на Ріттенхаус-сквер. Він був однією з міських пам'яток, повз яку Тресі часто проходила, і тепер, думала вона, він буде частинкою мого життя. Вона нервувала. Її чудова зачіска все-таки зіпсувалася від вологи. Чи повинна вона бути одягнена просто? У неї був один костюм від Івсен Лорана, який вона змогла купити у Вейнмакера. Якщо я надягну його, вони подумають, що я екстравагантна. З іншого боку, якщо я одягну одне з моїх звичайних одну з моїх звичайних суконь із постхорі. Вони подумають, що їх синок одружується з дівчиною набагато нижчою за рангом. «О, чорт забирай, нехай думають про що хочуть», – вирішила Тресі. Нарешті вона спинилась на простій сірій вовняній спідниці та білій шовковій блузці. На шию одягла тонкий золотий ланцюжок, подарований матір'ю на різдво. Двері в особняку відчинив Дворецький у Лівреї. «Доброго вечора, мі світні!» Дворецький знає моє ім'я. Це гарна ознака чи погана? «Чи можу я взяти ваше пальто?» Вона ступила на їхній розкішний перський килим. Він провів її через мармуровий хол, який, як їй здалося, був удвічі більшим за банківський. Тресі в паніці думала «О господи!» Я так погано одягнена. Треба було все-таки одягнути костюм від іва Сен Лорана. Як тільки вона увійшла до бібліотеки, одразу відчула, як на колготках біля кісточки розпускається петля. І тут же віч-навіч зіткнулася з батьками Чарльза. Чарльз Стенхоуп-старший був суворого вигляду чоловіком років так 65. Він виглядав цілком успішним таким, яким його син стане через 30 років. В цій, як у Чарльза Карі очі, тверде підборіддя, віночок білого волосся, Тресі миттєво закохалася. Він був ідеальним дідусем для її дитини. Мати Чарльза виглядала вражаюче. Вона була значно нижчою, але, незважаючи на це, вона мала справді королівський вигляд. Вона виглядає так солідно і надійно, подумала Тресі. Місіс Стенхоуп простягла руку. Дорога, так добре, що ви приєдналися до нас. Ми попросили Чарльза дозволити побути кілька хвилин із вами наодинці. Ви не заперечуєте? Звичайно, вона не заперечує, проголосив отець Чарльза. Сідайте, будь ласка. Тресі, так, так, сер. Удвох вони сиділи на кошеці перед нею. Господи, чому я почуваюся, ніби перебуваю на допиті в інквізиції? Тресі ніби почула голос матері. Дідко, Бог ніколи не підкине тобі щось, із чим ти не змогла б упоратися. Просто зроби хоча б один крок. Першим кроком Тресі була слабка посмішка яка все зіпсувала, бо в цей момент вона відчула, що петля на панчосі доповзла аж до коліна. Вона спробувала прикрити її руками. Отже, голос міцера, містера Стенхоупа став ширішим. «Ви з Чарльзом хочете одружитися?» Це слово «хочете?» стурбувала Тресі. Напевно, Чарльз сказав їм, що вони збираються одружитися. «Так, відповіла Тресі. «Ви познайомилися з Чарлізом зовсім недавно, чи не так?» спитала місіс Стенхоуп. Тресі знову відчула, як сколихнулася образа. «Так, я мала рацію, це справді схоже на інквізицію. Досить довго, щоб зрозуміти, що ми любимо один одного місіс Стенхоуп». «Любимо» про містер Стенхоуп. Місіс Стенхоуп сказала, «Прямо кажучи, місіс Вітні, новина від Чарльза була чимось подібним до струсу для мене і його батька». Вона посміхнулася. «Звичайно, Чарльз розповів вам про Шарлотту». Дивлячись на вираз обличчя Тресі, вона додала, «Зрозуміло». «Ну, то вони з Чарльзом виросли разом, вони завжди були близькі. Відверто кажучи, всі чекали, що вони оголосять про свої заручини цього року. Не було потреби описувати Шарлотту. Тресі й сама могла її уявити. Живе поряд, багата, з того самого суспільства, що і Чарльз. Найкращі навчальні заклади, любить коней та вигравати призи. «Розкажіть, будь ласка, про свою сім'ю», – запропонував містер Стенхоуп. «Господи, боже мій, та це ж сцена з останнього фільму, який ми дивилися. Я, як героїня Рити Хейворд, вперше зустрічаюся з батьками Керрі Гранта. Мені просто потрібно випити. У всіх старих фільмах дворецький завжди приходить на допомогу у скрутному становищі з рятівною тацею». «Де ви народилися, Люба?» – спитала місі Стенхоуп. «У Луїзіані. Мій тато був механіком». Не було жодної необхідності додавати це, але Тресі вже не могла чинити опір. Чорти з ними. Вона завжди пишалася батьком. «Що за фірма, в якій він працював? Якась промислова компанія?» «Вихлопні труби та інші деталі». Містер і місіс Стенхоупи переглянулись і сказали в унісон. «Зрозуміло». Трейси вся напружилася. «Цікаво. Скільки ж часу?» «Потрібно мені, щоб полюбити їх». Вона глянула на два, мала симпатичні обличчя проти неї і на свій жах почала щебітати. «Ви такі схожі на мою маму». Вона і вродлива, і інтелігентна, і чарівна. Вона співня. Вона дуже маленька, як і ви, місі Стенхоуп. Слова Тресі ніби повисали і провалювалися в цій гнітючій тиші. Вона спробувала засміятися, але її посмішка відразу померла під здивованим поглядом місіс Стенхоуп. Без будь-якого вислову містер Стенхоуп сказав. Чарльз? Поінформував нас, що ви вагітні. О, як Трейсі сподівалася, що він не скаже. Їхня позиція була видна неозброєним поглядом. Все було так, ніби їхній син нічого не збирався робити в цій ситуації. Вони швидко зорієнтувалися та поставили потрібні акценти. «Тепер я знаю, що маю носити», – подумала Трейсі. «Яскраве тавро». «Не розумію». «Як у такий день?» – почала місіс Стенхоуп, але їй не судилося закінчити фразу, бо в цей момент у кімнату зайшов Чарльз. Трейсі ще ніколи в житті так нікому не раділа. «Ну?» – запитав Чарльз. «Як ви тут без мене?» Тресі піднялася і кинулася до нього в обійми. «Чудово, любий!» Вона стала поряти з ним подюмки – «Подумки, завдяки, господи, дякую, що Чарльз не такий, як його батьки. Він ніколи не зможе бути таким, як вони». На шанобливій відстані від них стояв Дворецький і тримав тацю з випивкою. «Все буде чудово», – сказала собі Тресі. «У цьому фільмі очікується щасливий кінець». Обід був розкішний, але Тресі – Настільки нервувала, що не могла у повній мірі оцінити його. Вони говорили про банківські справи, політику та світові проблеми. Все було зовсім безособово і ввічливо, вголос ніхто не сказав. Ви спіймали нашого сина в пастку, одружили його із собою. Заради справедливості слід зазначити, думала Тресі що вони мали всі права турбуватися про те, на якій жінці одружується їхній син. Якось Чарльз очолив цю фірму, і важливо, щоб він мав гідну дружину. І Тресі пообіцяла собі завжди бути на висоті. Чарльз ніжно тримав її за руку, що тремтіла на серветці під столом, посміхаючись і весело підморгуючи. Серце Тресі – від щастя співала. «Ми стресі. хотіли б невелике весілля», – сказав Чарльз. «А потім?» «Дурниця», – обірвала його місес Теонхоуп. «У нашій родині ніколи не було маленьких весіль, Чарльз. У нас достатньо друзів, які мають побачити ваше весілля». Вона глядула на Тресі, оцінюючи її фігуру. Можливо, запрошення необхідно надіслати негайно і, ніби розмірковуючи, якщо це прийнятно для вас. Так, так, звичайно. Тут готується весілля. Даремно, я сумнівалася. Деякі гості мають приїхати з-за кордону. Мені треба влаштувати їх на час весілля тут, у домі, сказала місіс Стеон Хоуп. «Ви вирішили, де проведете медовий місяць?» – спитав містер Стеон Хоуп. «Це таємниця, тату!» Він міцно стиснув руку Тресі. «Як довго триватиме ваш медовий місяць?» – поцікавилася міся Стеон Хоуп. «Років за 50, відповів Чарльз. Тресі з обожненням глянула на нього. Після обіду вони перейшли в бібліотеку випити бренді, і Тресі кинула погляд на чудову, оброблену старими дубовими панелями кімнату на полиці, заставлені томами в шкіряних палітурках, на дві картини кору маленького коплі Рейнольдса. Була майже опівночі, коли Чарльз провів її додому, до маленької квартирки з Феотої і Ноїн парку. Сподіваюся, що цей вечір не був надто важким для тебе, Тресі. Тато і мама і могли би бути трошки пом'якіше до тебе. Для неї немало великого значення, якщо б у Чарльза взагалі не було грошей, але вона самой собі признавалася, що такий стан життя був їй дуже приємний. «О, ні, вони просто чудові!» – зверхала йому Тресі. Вона була змучена напругою минулого вечора, але коли вони підійшли до дверей її квартири, вона запитала. «Ти зайдеш, Чарльз? Їй так хотілося, щоб він стиснув її в обіймах. Їй так хотілося сказати «Я люблю тебе, коханий. Ніхто в усьому світі не зможе нас розлучити». Він відповів. «Боюся, що не сьогодні увечері. Завтра у мене важкий день». Тресі приховала розчарування. «Звичайно, любий, я розумію. Я подзвоню тобі вранці». Він швидко поцілував її, і вона дивилася, як він зникав у коридорі. «Ти у квартирі?» розірвав телефонний дзвінок. Тресі підскочила у посілі, ще не прокинувшись від сна, і дивилася у темряву. Дзвінок продовжувався, і нарешті вона зрозуміла, що це телефон. Годинник біля ліжка показував 2.30. Перша думка була про Чарльза. Вона зняла слухавку. «Ало?» Тихий далекий чоловічий голос запитав. «Тресі у Ітні вона коливалася – а якщо це непристойний телефонний дзвінок? А хто це питає? Лейтенант Міллер з полиції Нового Орлеана. Це Трейсі уїтні? Так, серце її забилося. Вибачте, але маю для вас погані новини. Рука Тресі вчепилася в слухавку. Це стосується вашої матері. І з мамою щось трапилося? «Вона померла, мій «Ні!» – крик. Це був непристойний дзвінок. «Шкода, що мені довелося повідомити це вам», – сказав голос. «Щоправда!» «Якийсь покидьок намагається просто злякати її. З мамою нічого не сталося. Мама жива! Я так люблю тебе, Тресі!» «Це правда». Який жах! Але це дійсно сталося. Вона не могла говорити. Голова і язик заніміли. Звідки здалеку лунав голос лейтенанта. Алло, Алло! Мі світні! Алло! Я буду з першим літаком!» Вона сиділа в крихітній кухні і думала про маму. «Неможливо!» що мати померла. Вона завжди була такою життєрадісною, рухливою. У них з мамою завжди були такі близькі та довірчі стосунки, що маленькою дівчинкою Тресі завжди йшла до матері зі своїми проблемами, обговорити школу, приятелів, пізніше чоловіків. Коли батько Тресі помер, знайшлося багато охочих придбати їхню справу. Дорі світні пропонували достатні суми, щоб вони могли жити безбідно життя, але вона навідріс відмовилася продати підприємство. «Твій батько своїми руками сварив фірму. Я не можу залишити справу його життя». І вона сама взялася, та так, що справи процвітали. «О, матусю, я тебе так люблю. Ти ніколи не познайомишся з Чарльзом і ніколи не побачиш онуків», – подумала Тресі і заплакала. Вона заварила каву, і поки сиділа в темряві, вона охолола. У розпачі Тресі хотіла зателефонувати Чарльзу, розповісти, що сталося. Їй так хотілося, щоб він був поруч. Вона глянула на кухонний годинник. Було 3.30 ночі. Їй не хотілося будити його. Вона зателефонує йому з Нового Орлеана. Вона подумала що зруйнує цю подію їхні весільні плани, і миттєво відчула впровину за цю думку. Як вона могла тільки думати про себе в цей час? Лейтенант Міллер сказав, що й набудете тут, беріть таксі і вирушайте в головне управління поліції. Чому головне управління поліції? Чому? Що ж сталося? Стоячи в критому аеропорту Нового Орлеана і очікуючи на багаж, оточена штовхаючими нетерплячими пасажирами, Трейсі відчула, що задихається. Вона спробувала пробратися ближче до місця отримання багажу, але її ніхто не пропустив. Вона занервувала, уявивши, чим має незабаром зіткнутися. Потім спробувала заспокоїти себе тим, що, можливо, хтось помилився – але ті слова стукали у неї в голові. «Я боюся, у мене погані новини для вас». Вона померла, міс Світні. «Міс, шкода, що мені довелося повідомити вам це». Коли Тресі нарешті отримала свої валізи, вона сіла в таксі і повторила адресу, яку їй надав лейтенант. «715 South Брод Стріт, будь ласка». Водій глянув на неї у дзеркало заднього виду Фасвіль так. Не розмовляти, не зараз. Голова Трейсі була надто зайнята цією суматохою. Таксі попрямувала до Лейк Панкретенко Свей. Водій продовжував шебетати Прибуло до нас міс на велике шоу. Вона навіть не зрозуміла, про що він говорив, але подумала – ні, я приїхала сюди по смерть. Вона чула голос водія, але не розуміла слів. Вона сиділа нерухомо на своєму місці, байдуже до знайомих місць, повз які проїжджала таксі. Тільки коли вони досягли французького кварталу, вона нарешті трохи прийшла до тями. У повітрі висів густий шум натовпу, який шалено кричав якісь древні божевільні заклинання. «Далі я не можу», – сказав таксист. Тресі глянула і побачила це. Це було неймовірне видовище – сотні тисяч людей, що кричать, одягнених у маскарадні костюми. Драгуни, величезні крокодили та язичницькі божества, що заповнили вулиці та мостові далеко попереду. І все це супроводжувалося какофонією звуків. Божевільний вибух музики і тіл, що пливуть і танцюють. «Краще забратися, доки вони не перевернули машину», – сказав водій. «Проклята масляна! Звичайно!» Це був лютий, час, коли все місто відзначало початок великого посту. Трейсі вилізла з таксі і стояла на узбіччі тротуару з валізою в руці – і наступного моменту її підхопив натовп, що вищав, танцював. Як це було непростойно. Чорний шарабан відьом, мільйон фурій відзначали смерть її матері. Не встигла вона й оком моргнути, як з рук зникла валіза. І схопив якийсь чоловік у масці диявола та поцілував. Олень стиснув її груди, а величезна панда підняла над натовпом. Вона спробувала вивільнитися, втекти, але це було неможливо її оточив натовп, спіймав у пастку танцюючим святом, що співала. Вона рухалася з диким натовпом, сльози річкою лилися по її обличчю. Виходу не було. Коли вона остаточно втратила надію вирватися та втекти на тиху вулицю, Тресі майже впала в есерику. Вона вчепилася за ліхтарний стовп і довго стояла так, глибоко дихаючи. Приминув ще якийсь час, перш ніж Тресі підійшла до поліцейської дільниці. Лейтенант Міллер був середнього віку, неспокійний чоловік із засмаглим обличчям, яке виражало явну незручність від майбутньої розмови. «Вибачте, що не зміг зустріти вас в аеропорту», – сказав Ендресі. «Ми переглянули речі вашої мами, і ви виявилися єдиною, кому ми змогли зателефонувати». «Будь ласка, лейтенанте, скажіть, що трапилося з мамою?» Вона наклала на себе руки. Неприємний холод розлився по всьому тілу Тресі. «Але ж це неможливо! Чому вона вбила себе? Вона була задоволена життям». У тиші і його улостримтів. Вона залишила вам записку. Морг був холодний, байдужий та жахливий. Трейсі довгим білим коридором увійшла до величезної, серильної, порожньої кімнати і раптом відчула жахливий запах смерті. Її смерті. Одягнений у біле служитель пройшов уздовж стіни, торкнувся руки і відчинив ящик. Погляньте, ні, не хочу бачити це посте, тіло, що не має життя в цьому ящику, їй захотілося піти, повернутися у той прекрасний час, коли не було того страшного дзвінка. Добре би це була просто пожарна тривога, і нема ані жодного телефонного дзвінка, ані маминої смерті. Тресі повільно сунулася вперед. Кожен крок боляче віддавався у всьому її тілі. Потім... Вона дивилася на мляве тіло, яке колись народило її, нянчилось, сміялося і любило. Вона нахилилася і поцілувала маму у щоку. Щока була гладкою та холодною. «О, мамо!» – схлипнула Тресі. «Чому? Чому ти це зробила?» «Ми робимо ростем», – сказав помічник. «Такий закон під час скоєння самогубства». Записку дорі світні віддали без жодних запитань. «Моя дорога Тресі!» «Будь ласка, пробач мені. Я збанкрутувала і не можу стати тяжким тягарем для тебе. Мама!» Записка була така безживна, безглузда, як і тіло, що лежало в ящику. Після обіду Трейсі зробила всі необхідні розпорядження щодо організації похорон, потім на таксі вирушила до себе додому. Навіть на такій великій відсані вона могла чути – приголомшливі гурки цього бенкету під час чуми, подібної до чужоземної похмурої урочистості. Будинок «Сімній Вітні», збудований у вікторіанському стилі, розташовувався на Гарден-дистрикт у Фешенебельному районі, відомому як Верхнє місто. Як і більшість будинків Нового Орлеана, він був зроблений з каменю і не мав підвалу, оскільки знаходився нижче рівня моря. Вона не приїжджала додому минулого року, і коли таксі повільно зупинилася перед фасадом будівлі, з жахом побачила величезну вивіску на лужку. Продається. «Неможливо, я ніколи не продам цю стару хату», – часто говорила мати. «Ми були такі щасливі тут». Від цих спогадів її кинуло в жар. Тресі пройшла повз гігантську магнолію до вхідних дверей. У неї завжди був власний ключ від будинку з тих пір, як їй виповнилося сім років. Вона ніколи не залишала його, вважала його своїм талісманом, що нагадував, що її завжди тут чекають. Вона відкрила двері, увійшла всередину і спинилась на порозі, прихоломшлена. Всі чудові. Предмети зникли. Дом нагадував стару, покинут усіми людьми. шкаралупу. Тресі перебігала з кімнати до кімнати, її сумніви зростали. Все це нагадувало результати якогось раптового погрому. Вона злетіла вгору сходами і зупинилася перед дверима кімнати, в якій провела більшу частину свого життя. Господи, що сталося? Тресі почула звук дверцят і як у вісні спустилася вниз. На порозі стояв Отто Шміт, майстер компанії Вітні, був людиною похилого віку зі зморшкуватим обличчям, худим, зате з великим видатним животом. На голові навколо лисини коливався віночок жирного сивого волосся. Трейсі. Почав він із сильним німецьким акцентом. «Я щойно дізнався. Я... я навіть не можу сказати, як мені шкода». Дрейся стиснула його руки. «О, Отто, я так рада вас бачити. Заходьте!» Вона провела його у порожню вітальню. «Вибачте, але тут нема на чому навіть сидіти», сказала вона. «Ви не заперечуватимете якщо ми посидимо на підлозі. Ні, що ви? Вони посидали один навпроти одного, і в їхніх очах застиг смуток. Отто Шміт, служив у фірмі стільки, скільки Трейсі пам'ятала себе. Вона знала, як батько залежав від Отто, коли справи фірми перейшли до рук матері, Отто залишився вести справи. Отто я зовсім не розумію, що сталося. Поліція каже, що мама наклала на себе руки, але ви ж знаєте, у неї не було причин вбивати себе. Несподівана думка спала їй на урозум. Може, вона була хвора, вона не хотіла терпіти. Ні, все було негаразд. Він дивився вбік. Йому було незручно, щось невимовне, невисловлене промайнуло в його очах. Тресі, повільно промовила. «Ви знаєте, в чому річ?» Він уважно глянув на неї блакитними очима. «Ваша мама не хотіла розповідати вам, що сталося. Вона не хотіла вас турбувати». Тресі насупилась. Турбувати мене через що? Продовжуйте, будь ласка. Він м'яв, на труджені роки. Що чули ви про чоловіка на ім'я Джо Романо? Джо Романо? Ні, хто він? Оташміт заморгав. Шість місяців тому Романа зв'язався з вашою мамою і сказав, що хоче купити фірму. Вона пояснила, що не зацікавлена у продажі, але він разів десять пропонував, все збільшуючи та збільшуючи ціну. Вона була така збуджена і збиралася помістити всі гроші в заставні, які принесли б дохід, що дозволило б вам жити зі зручностями до кінця вашого життя. Вона збиралася зробити вам сюрприз. Я був радий за неї, «Я збирався піти на спокій останні три роки, Тресі, але не міг кинути місце одну. Хіба я міг?» «Цей Романо...» ото вимовляв це ім'я майже як лайку. «Цей Романо віддав їй невелику частину. Решту плати – повітряну кулю. Він мав заплатити ще минулого місяця». Тресі сказала нетерпляче, «Продовжуйте, ото, що ж сталося?» Коли Романо прийняв справи фірми, він звільнив усіх співробітників та поставив своїх людей. Потім він почав руйнувати і саму фірму. Він продав усі основні активи і наказав позбавитися обладнання, продав, не заплативши за все сам. Постачальники не турбувалися про затримку платежів, бо думали, що, як і раніше, мали справу з вашою матір'ю, коли ж нарешті, вони почали наполягати на платежах, Вона вирушила до Романа і зажадала пояснити, що ж відбувається. Він сказав їй, що вирішив відмовитися від угоди та поверне фірму їй. Але фірма вже не становила цінності. І крім того, борг вашої матері становив 500 тисяч доларів. Вона відчайдушно боролася за порятунок фірми. Нами з дружиною, Просто боляче було дивитися на це. Але виходу не було. Вони змусили її збанкрутувати. Вони забрали все – фірму, будинок, навіть машину. О, Господи! Події розвивалися. Адвокат району вручив повідомлення, що збирається звинуватити її в шахрайстві, що загроджує тюремним ув'язненням. Думаю, цього дня вона й померла. По-справжньому, Тресі трусило від безсилої люті. Але все, що вона мала зробити, лише розповісти всім правду, пояснити, що цей чоловік зробив з нею, старий майстер похитав головою. Джо Романа працює на людину, на ім'я Ентоні Орсатті. Який править новим орліанам, я надто пізно дізнався, що раніше Романо обробляв такі ж афери з іншими фірмами, навіть якби ваша мати змогла загнати його в кут минули проки, перш ніж усе розплуталося б, і крім того, вона не мала грошей боротися з ним. Чому ж вона не сказала мені? То був крик страждання. Крик страждання за маму. Ваша мама була чесною жінкою. І що ви зможете зробити? Ви не маєте рації, подумала Тресі. Я хочу побачити Джо Романа. Де б я змогла його знайти? Шмідт сказав, як відрізав. Забудьте його. Ви навіть не розумієте, наскільки він сильний. Де він живе, Отто? У нього садиба біля Джексон-сквер, але потрапити туди практично неможливо, Тресі, повірте мені. Тресі не відповіла. Її переповнило незнайоме її раніше почуття – ненависть. «Джо Романа повинен заплатити за вбивство моєї мами», – поклялась вона собі.